Han blev ved med at knippe, så jeg bare sådan... Altså, jeg, jeg, jeg kan ikke mere. Nå, jeg kommer ned med de her 10 gigantiske store fædler, og Jeg stiller bevidst den første ved hans plads, fordi han sidder lidt yderst til. Og når jeg skal sætte den sidste, så vil jeg bare lige måske på, hvad hedder det, med albuen, Og så rører jeg den der nedskød på ham. Og han, han går jo fuldstændig i selvstændig. Kører, hovedretter, hovedretter på støj. Ja, tak. Ja, tak. Og hovedet, hælder du dem. Hvorfor står de, der hovedretter? Herre, herre, herre. Har måske selv været tjener eller været udsat for de værste typer gæster? Bestil en drink ved en presset bartender eller spis på en restaurant, hvor du har tænkt, hold kæft, for må det være fedt at arbejde her. Mit navn er Anne Lund, og du lytter til, når den sidste gæst er gået. Programmet Hvor mig og mine ugenlige gæster dykker ned i bagsiden af og være en del af den danske restaurationsbranche. Og først Tradition Tro skal vi selvfølgelig have præsenteret dagens gæster, og det gør vi selvfølgelig som altid ved at gennemgå deres restaurant-CV. Nikita, velkommen tilbage endnu en gang. Tak, skal du have. Du er jo den mest brugte råtte i det her program efterhånden. Men, uh, du kaldte du... du mig lige for en brugt råtte? Mums. <laughs> <laughs> øhm, men til dem, der nu ikke har lyttet til de programmer, hvor du har været med, så gennemgår vi selvfølgelig også lige dit CV. Nikita, 31 år, været i branchen i 17 år, startet som opvasker som 14-årig, og så har du arbejdet op igennem her herkivet. Du har været tjener, overtjener, restaurantchef, bartender, og så har du også drevet en uh, cocktailbar. Og uh, så har du også været på hoteller, øhm, og arbejdet for en større koncern. Og er du stadigvæk i branchen? Altså, det er jeg jo i teorien ikke. Men, men sådan service, servicefag, eller hvad man skal sige, men ikke på en restaurant. Jeg ikke service på en restaurant. Men hvad betyder så et Jeg laver noget andet. Hvad er det, du laver? Jeg arbejder med gæsterejsen på et hotel. Mm -hmm. Nå, det er jo perfekt i forhold til det, programmet skal handle om i dag, nemlig de her gæstetyper. Det må du jo så meget med at gøre. må man sige. Mums. Mm. <laughs> I hvert fald, velkommen til. Det kan alt altid en fornøjelse, når du er med her i studiet. Æm, Frederik, velkommen til. Jo, tak. Første gang i studiet, en ægte debutant. Simpelthen. Så vi skal selvfølgelig også lige gennemgå dit CV. Du er 28 år, har arbejdet i branchen i syv år, og så har du haft stillinger som opvasker, køkkenmedhjælper, tjener og bartender. Du har arbejdet for nogle større koncerner, været buffeminister, cocktailbar, og så har du også været inde og lege med hotelbranchen. Og er du stadigvæk i branchen? Både ja og nej. Jeg har et øh, fuldtidsarbejde hvor jeg sidder som udvikler, men øh, jeg er stadig... Tilkælde, vi kar for nogle af de tidligere kolleger, som kører sådan en udkørende bar. Mm -hmm. Fordi jeg har i hvert fald ikke hele til game for mig. Hvorfor? Jamen, jeg synes, det, yes, det er hyggeligt. Jeg synes, vi godt lige at lave nogle lækre cocktails til, til de forskellige kunder, vi kommer ud til til mange forskellige arrangementer. Om det er unge Pouls fødselsdag på 50, eller om det er lidt mere, hvad skal man sige, um, en en stor koncern med alle de høje her Og ligesom bare kine en oplevelse, som er lidt mere end en vodka Red Bull, eller Turning. Men det er nogle af, af dine venner, der har det her cocktail-showbiz? Det er egentlig tidligere kolleger jeg har haft i, igennem bartenderbranchen. Right. Det er nemlig sjovt, fordi at de, de sidste par gange, når jeg spurgte de sidste ugers tidligere gæster, om de er stadigvæk er i branchen, så de alle sammen siger lidt det samme, sådan ja og nej, hvor jeg sådan, hvad betyder det? Og hvor de sådan, det er fordi, mine tidligere kollegaer eller venner laver noget selvstændigt med det nu. Så jeg føler tit, at, det, at grunden til, at mange stadigvæk er i branchen, er fordi, der er ligesom en tilhørelsesforhold til nogen, og ikke så meget, fordi de gerne vil være i branchen. Er det også sådan med dig, eller...? Øh, både ja og nej, fordi jeg kan også huske, da jeg ligesom fik et fuldtidsarbejde og egentlig ikke havde behov for, eller for den sags skyld tid til at være i branchen, så, så blev jeg stadig i branchen, fordi jeg gerne ville hjælpe til på, øh, på det, det sted, jeg nu var, øh, som, som sidste sted. Øh, egentlig bare for at hjælpe, fordi jeg, jeg stadig godt kunne lide flowet, og jeg, jeg havde ikke lyst til ligesom, at give det op endnu. Mm. Øh, jeg følte ikke, jeg var klar til at lægge øh, shakerne på hylden. Nej. Jeg har jo lavet et program, der hedder Ækskæreste-effekten. Det er jo meget sådan, jeg har det med restaurationsbranchen, at klokken 4 om natten, så tænker jeg, at det kunne godt være, at jeg lige skulle spørge, om de manglede en, eller om jeg skulle komme tilbage. Det er meget rigtigt. Så <laughs> x Ækskæreste-effekt. Uh, vi har også et uh, tredje medlem i Losen her, og at sige, øh, velkommen til, du er også en deportant her i studiet. Jo, tak. Og det er jo faktisk Nikitas fortjeneste, der har været ude og være rigtig restaurantchef-type, og været ude at spørge jeg tog, hvad skal I klokken 18 tirsdag aften? Og så har hun simpelthen at jeg tog med ind i studiet. Jamen, jeg har lige brugget mig over, jeg irriterende det her, når folk skriver, skal du noget det her tidspunkt, den her dag? <laughs> Måske, fortæl mig, hvad du vil først. <laughs> så kan jeg vurdere, om jeg gider at komme, okay? Men, øh, men når Nikita skriver, så er jeg sikker på, at det for det meste kun er gode ting. Så. Vi snakkede også lige om, inden vi gik ind i studiet, at det er helt sikkert, der er sådan en restaurationsbræsning, Tilgang, det der med ikke at spørge, om folk har lyst til noget. Men bare sådan, hvis du er ledig den dag, så giver jeg dig lige en vagt, hvis du ikke skal noget. Så kan du godt lige hjælpe til ja, præcis. Ja, okay. Men øh, vi skal selvfølgelig også lige have præsenteret dig. Du er 28 år, har været i branchen i 11 år og haft positioner som runner, tjener, bartender, seater, som i ansvarlig fotograf, kommunikationsmedarbejder og konsulent for nogle af de restauranter, du har arbejdet på. Og jeg har efterhånden haft en del forskellige gæster med inde i programmet, men du får altså prisen for den, der har arbejdet allerflest steder. Fordi normalt så sender mine gæster måske 3-5 steder, de har arbejdet. Du sendte mig 12. Ja, det er bare mig. Det, er bare, det er bare en. Jeg tror, det er indbegrebet i min personlighed. Jeg er altid med et eller andet sted. Jeg tror bare, det er, er formåen i mig. Ja. Jeg vil altid et eller andet. Øhm, og bare så vi ikke øh, får det til at lyde som verdens største rundetrunde, så kan jeg også se, at, at du har arbejdet for en større koncern. Og der ved man jo hurtigt, at hvis man er en yndlings et sted, så bliver man lige pludselig yndlings alle de steder, restauranterne har, ikke? Jo, det er jo meget dejligt, at de tør at genbruge en ja. på forskellige steder og sige, jamen, hende der kan du godt lide. <laughs> og øh, er du ved i branchen? Det er jo det samme svar som øh, Stube, altså som du kalder Frederik. Øhm, ja og nej. Altså, det er jo lang tid siden, jeg har haft et øh, kontor, fuldtidsjob som account manager på et reklamebureau i snart fire år. Men jeg har heller ikke kunne give slip på branchen. Mest fordi at øh, en god tidligere kollega er stadigvæk arbejder der, så her i lørdags faktisk hele den her weekend der lige har været i fredags, var jeg ude og hjælpe som bartender og øh, i lørdags var jeg sidder fordi at der er nogle kolleger der har på, haft brug for det eller gamle kolleger der har brug for øh, en hjælpende hånd og så kan jeg bare ikke kunne sige eller mm. sig nej, hedder det jo <laughs> ja. jeg har man ikke kunne sige ja. jeg vil ikke, ja, ja, jeg jeg vil ikke. Vil ikke. <laughs> men jeg vil så også sige det er sådan en oplevelse for mig og jeg ved ikke om I kan genkende venner det her med når jeg først har sagt ja så jeg jeg glæder mig til at køre service mig til at være på gulvet. Og lige så snart jeg står der, jeg snakkede med måske den første irriterende gæst, så er jeg sådan der, nej, nej, nej, nej. Det er derfor, det er derfor jeg gider det mere der kom alle de red for lige ligesom frem. Det var ja. derfor, vi slog os oh, ja. <laughs> øhm, Men nej, men det, det er virkelig rigtigt. Det er efterhånden lang tid siden, jeg har fået lov til at få en, en tjener og vagt et eller andet sted. Gart knows why. Øhm, <laughs> men, øhm, der er ikke nogen, der tør, nej, nej, nej, <laughs> øhm, Men i hvert fald, så kan jeg huske dengang, at jeg, jeg stoppede første gang i branchen, og man fik de her bootycall beskeder for restaurationsbranchen her, og man ikke lige kunne komme ned og hjælpe en vagt. Dem glædede jeg mig også altid sindssygt meget til, men det var fordi, jeg synes at jeg bare på sådan en eller anden form for piedestal, Fordi at jeg var sådan, jeg har kun den her ene gang, så I er bare glade for, at jeg hjælper. Så I kan ikke rigtig blive sure på mig over noget, fordi det er bare fedt, vi har fået en ekstra mand ind, der kan løbe og der bare kender Bixen så ja, godt. Det er det også rigtigt. Det er også de mm. vagter, hvor mm. man sådan, kan få lov til at gå tidligt, og ikke rigtigt måske. Ja, så, så kan man bare, bare, vi bare. til at lukke ned og sådan noget. Ikke? Ja, præcis. <laughs> um, en dogne vagt. Men jeg har det også ligesom dig i, altså, at når jeg stod dernede, så den første time inden var jeg sådan... <laughs> Fuck, jeg overgår ikke det. <laughs> ja, hvorfor kommer jeg tilbage? Ja, lige præcis. Øhm, men apropos iterne gæster, som vi allerede var inde på, så øh, skal vi lave en rigtig klassiker i programmet i dag. Vi skal nemlig lave Kender du gæstetypen, som vi efterhånden har lavet en del gange. Og øh, konceptet til at starte med udsprang sig egentlig fra, at jeg var ret irriteret over, at når man som tjener, så blev der, hvor jeg arbejdede i hvert fald, ret tit bedømt på de her øh, satans øh, gudforbydende gæstefeedbacks hvor at, øh, gæster har været inde og skrive en anmeldelse, at det er sted, de nu har spist på, eller den tjener, de nu har haft. Og så opleveder det som om, at, øh, at cheferne var fuldstændig ligeglade med, hvad der var sket den aften, hvis der var kommet en dårlig anmeldelse. Så var det bare sådan der, du better the next time. Og derfor tænker jeg, at det, betydede, øh, at det var på at vi måske lige byttede rollerne en lille bitte smule om. Så i stedet for, at gæsterne skal give os tjenerfeedback, så giver vi gæsterne feedbacks nu. Så vi laver en metagæstefeedbacks. <laughs> øhm, så I tre har alle sammen fået noget lekture for, fordi I har nemlig alle sammen skulle vælge en type hver, øh, som I skal fremlægge og så fortælle mig og lytteren, hvorfor det er den her type og sindssygt irriterende. Så jeg synes, det er bare, vi skal komme i gang med dagens program, og så lad os gå helt med Steffensen og Flemming Møldrup i den og lave øh, Kender Du Gæst Typen. Nikita, i og med at du er den ældste røde vi har med i programmet, så synes jeg faktisk, det er dig, der får lov til at ligge ud okay. her. Æm, kan du ikke lige give os en titel på, hvad det er for en type, du har taget med? Jo, jeg har, jeg har tænkt rigtig meget sådan på, hvad jeg kunne kalde den her type. Og jeg ender at gå med Gin uh, Has tilflytteren <laughs> Spændende. Ja, rigtig spændende. Uh... Altså, den her type, den, sådan, den huserer i alle afkrøve, afkrøve. <laughs> af, af Danmark, føler jeg. Men, øh, men sådan der, hvor den er irriterende, tror jeg, det nok mest føler jeg i København i hvert fald. Øh, jeg tænker, der, der må jo være nogle steder, hvor det er prestige at drikke genhas. Jo. Altså i Jule. Det må komme et eller andet sted fra, jeg kigger på dig nu. Jamen, altså, jeg vi drækker det, det meget, Sønderjylland. <laughs> det, er, det er altid det, mit store søster hun spørger, at vi has. Ja, ja, ja. Præcis. præcis, præcis, præcis. Øh, altså, jeg føler jeg jo som sagt lidt, at sådan tilflytter ting. Altså, det er folk, der måske ikke lige er, er fra København, måske vi er, er flyttet til. Men senere. er det en pænere måde at kalde dem en jyde på? Ej, jeg føler også, det kunne være Sydsjælland, hvor jeg jo selv har boet i mange år. Right. Øh, eller Fyn. Ja, den, fyn er fyn. <laughs> jeg selv er fyn, og det må jeg sige, den, den kommer også derfra. Ja. Det er også en fyn drink. Ja. Øh, altså, jeg kender sgu ikke nogen københavner, der er vild med gin has, som ikke er tilflytter. Mener du det, det? det? gør jeg simpelthen ikke. Ja. Men synes I ikke, det er en god drink? Nej. Mango-sirup og citronsodervand, eller hvad fanden det er? Nej, jeg er sgu ikke ved om. <laughs> Nå, jeg synes det er godt. Men prøv at høre. Jeg har ikke noget imod cocktailen som sådan. Jeg har noget imod at man går ind et sted, hvor der har stået nogle mennesker og brugt enormt meget tid og alle deres evner ud i smagssammensætninger og så bestiller sådan noget, pøllet noget. Altså det skulle næsten lige så slemt som at gå på dangleterbestillingen, hvor der kan Red Bull -fæller. Ja, eller en, <laughs> en bøf med favorit eller <laughs> et eller <andet. laughs> med Arh, det ved jeg ikke, det er der nu ikke noget galt med sådan <laughs> men Men hvad er det, der er galt med den her gin-hast-type? Altså, hvorfor... det, det, ja, det, det er også lidt sådan en selvudnævnt ekspert, føler jeg. Altså sådan, de er meget, sådan så er det også den type, der drikker vin med isterninger i. Mm. Fordi de vil have vinen, den skal være ekstra kold. Men de, vi har jo kølet den til den temperatur, hvor du kan smage alle smagsnoterne i vinen. Du kan ikke have isterninger ned i. Men det er ligeglad hvis det er rigtig has. Ja, de er det er jo faktisk lidt. de er about their <laughs> taste buds. Yeah. Ej, også det er også sådan nogle folk, føler jeg, som vil have, at der er puttet færre isterninger i deres drink. Så man mere. kan sådan støv og prøve at mm. forklare dem, at grunden til, at der er mange isterninger i, det er jo for, at din cocktail ikke bliver mega udvandet. Mm. Så det er jo faktisk en god ting, der i Men så er der jo ikke lige så meget sprudt i. Nej, kan det, altså jeg føler, det er meget mig, du fortæller om lige der. <laughs> så bortset fra, at jeg jo engang anbefalede dig, at du skulle prøve en gammel have. Puh. Og det kunne du fandme ikke lide. Hej <laughs> for satan <laughs> Og det er sådan lidt, der er vi lidt ude i det samme her, føler jeg. Det er også folk, der, hvis de skal have shots, så vil de tage sådan noget granatehævel-shots. Eller sådan et eller andet. Nå, det kan du så ikke lide. Okay. Så har du stadig lidt... Ej, alt er der stadig lidt at komme efter. nej, jeg er en små surpige. <laughs> <laughs> jeg ved ikke, om det er bedre. Men det er okay. Det er okay. Jeg har ikke en, en enkelstående episode med sådan en her type gæst. Men jeg havde sådan ting, jeg altid gør eller gjorde, når jeg har mødt sådan en type gæst. Og det var sådan en min egen lille måde at straffe dem på. Og det var ved at... Hvis de så bestilte shots, så kunne jeg godt finde... Det er oftest... Jeg vil skært, jeg vil lige sige. Det har været... Alle gange har det været mænd. Når de så har jo kommet op og sådan helt Johnny Bravo-agtigt vil bestille shots, så har jeg altid været sådan, jeg har noget, du skal have. Du skal bare lade mig vælge. Du skal du slet ikke bekymre dig om. Og så har jeg serveret dem sådan et eller andet helt sygt. Sådan noget crystal head vodka med pakistanske chili i, uh. eller uh, overproof rum, eller sådan et eller andet andet. Jeg rigtig Sindssygt. brugt den uh, kvindelige uh, manipulation til at få mænd til at købe sig ind på et eller andet falsk præmis. Fuldstændig. Har er sikkert ikke det er ikke kvindelige energier, der kommer det <laughs> Øh, y og Frederik, er det her også en type, I kan til, I har mødt ude i restaurationsbranchen? Ja, 100%. Altså, jeg har også haft så mange af dem, der kommer op, hvor jeg bare sådan... <laughs> det, er ikke, det er ikke det rigtige sted, du er kommet. Jeg havde også en øh, en som havde øh, bukket bord inde på, på det sted og jeg, jeg tror ikke rigtig, de havde, de havde fanget viben, for det var slet ikke det, de havde, de havde regnet med, fordi de kom op og spørger om... Jamen, har, I, uh, har I små sure, har I jækkerbombs, har I uh, briser? Vi har ingenting af det her. Altså, hvis du skal have shot, så har jeg tequila. Det er sikkert mm -hmm. det, jeg kan bidrage med her. Mm -hmm. Og de er også bare helt, helt nede i kulgjellerne det var bare... Men um. oplever I, at gæsterne bliver sure, altså når I ikke kan altså, stikke dem en, en mokaj eller en ind på en restaurant? Nej, altså lige lige den her situation, der, der, der hjalp i dem lidt, fordi at jeg, jeg sagde faktisk, at de kunne gå op i, i netto og købe, jægermeister er majster, Red Bull og så kunne jeg stå, øh, stå, stå om bag barnet lige og sige hvis de skulle have dem så, så kunne de få dem men øh... god service jeg har nemlig lavet det der træk fordi jeg har min meget, meget søde syneiske storesøster med i byen i København og alle steder vi var ude på de her super fede steder vi nu har arbejdet øh, der var simpelthen ikke noget der var sødt nok altså der var ikke noget der mindede om mukay eller breezer ergo vi får den bedre og der var heller ikke noget af de den øhm, Og så går jeg op og spørger øh, køkkenchefen på et tidspunkt. Prøv lige at høre, vi, vi bruger kassen herinde lige nu. Altså, vi køber så mange drinks. Der ligger en føteks lige rundt om hjørnet. Må jeg ikke please gå ned, købe nogle mokai og putte dem op i et vandglas? Og så ligner det jo bare sparkling water eller whatever, ikke? Og der får jeg bare, nej, det gør du bare ikke. Mig, der bare var sådan der... Nå, men det gør jeg alligevel. Så sådan der er mig der løb ned med sådan der er tre vandglas ned i føerset. stod dernede og plukkede de der bajere op eller mokajer op. Hældte dem og kom tilbage til min store, og så der var sådan der værsgo. Skål. Altså, <laughs> hvor jeg sådan, så det synes jeg egentlig, Frederik er sådan, der meget nice at du faktisk gav dem lov til at gå ud og sådan der bring your own booze. Det, det tror jeg skulle ikke at sige, mange steder der gider. Ah, men jeg vil sige, det var også altså, de var virkelig klar til den pulleram der, og det, mm. så jeg tænkte, det, nu får du den lige der, og så var de også meget gavmilde øh, med drikkevarer bagefter. Og det er også første og eneste gang jeg oplevede det. Well, altså, det, det kommer også meget an på, hvad det er for en gæst. Jeg har faktisk også engang serveret en breezer, tro det eller ej, øh, til en gæst. Men det var mere som en joke. Altså, og det der, du fortalte om, Frederik, det er jo bare god service. Altså, det kommer jo på også, hvis de, hvis de kommer ind og har mega noget af en attitude, og hvilket der desværre, er rigtig mange mennesker, der gør. Mm. Så synes jeg, det er vanvittigt de irriterende, når folk har den der sådan... Det er jo bare gin hash. Altså, det er jo bare mango syrup. Har du ikke det? Sådan, Nej, jeg har ikke noget mango syrup. Altså... Jeg skulle ikke trylle. Jeg kan mange ting. <laughs> men jeg sidder jo og tænker på, at altså det er jo sindssygt dejligt, at der findes nogen som dig og Frederik, der gerne lige vil gå der en ekstra line for det her bord. Men bliver det ikke potentielt farligt, hvis man viser nogle gæster, at man kan tilbyde de her ting, og så kommer de tilbage næste gang og tror, at det kunne vi sidste gang, så nu kan vi bare blive ved. Og så står den næste tjener bare med lorten og skal forklare dem, at det kan vi ikke. Jeg tror, det handler meget om, at altså, man fornemmer hurtigt gæstetypen ikke? og situationsfornemmelsen, og man gør det også klart for dem. Prøv lige at høre, venner, I fucking nice. Vi kan godt lige gøre en undtagelse. Vi kan se, I er virkelig ude og skal have en god aften, og det er en polleraften, det er en special occasion, whatever. Jeg tror ikke nødvendigvis, jeg vil gå og gøre det hver fredag lørdag på den bar, jeg arbejder på. Så, nå, okay, <coughs> sorry. Nå, du vil gerne have en strawberry daiquiri. Jamen, øh, jeg fik så lige nogle frosne jordbær. Jeg fik så lige... lige en blender. <laughs> ja, er, okay, hvorfor, hvorfor serverer vi dog ikke det? Det ved jeg da, det er også pisse dårligt, at vi ikke både serverer homomihito og strawberry daiquiri og frozen daiquiri. Altså, I don't know. Men altså, det er jo ikke sådan noget, vi går ud og gør. Jeg tror, det er meget sådan en undtagelse, og det bliver også gjort klar for dem på højr i Nice. Vi gør det lige før den her gang. Mm -hmm. øh, men det er, jo ikke, det er jo ikke noget, vi tilbyder normalt. Det er også derfor, det ikke står på kortet. Mm. Men det er også sjovt, hvordan... Altså, jeg oplevede tit, dengang jeg var tjener, altså, hvordan, hvor mange mennesker, der ikke tjekker menukortet, inden de går ind. Yeah. Altså, jeg ved ikke med jer, ja, men hvis jeg skal ud og spise et sted, så gennemtjekker jeg der i hvert fald fem restauranter, inden hvad der står på deres menu. Yes. Hvad vil jeg helst? Okay, og så booker jeg efter, hvor der er plads. Ikke? Så det der med, at der er nogle gange... Er nogle gange, der er kommet ind, og hvis kan jeg få en bøf, min favoritsovs, hvor jeg bare sådan øh, jeg ved ikke lige hvor du læste, at det stod <laughs> henne. Jeg undrer mig bare. Altså jeg virkelig jeg undrer mig over at der ikke er nogen der tjekker menukortet inden de går ind et sted. Altså har I ikke også løbet ind i de der typer, hvor de, sådan, de nævner nogle ting, der slet ikke står på kortet? Jamen, det tror jeg er faktisk er folk der ikke kommer nok ud. Altså for at være helt ærlig. jeg tror det er folk der ikke er vant til at spise ude, ikke, altså der er noget gav med det, det er jo ikke en luksus alle har mod mm. til eller har lyst til at prioritere på nogen måde. Men jeg tror typisk det er folk der måske Totalt fordomme, der kommer her, kommer lidt mere fra provinsen, og tænker, at det er bare de der københavnske restauranter, det er simpelthen. ikke? Mm -hmm. øhm, men sådan er bare, det er bare ikke tilfældet. Men man kan jo sige i hvert fald i Jylland, der hvor jeg kommer fra, der serverer de alle caféer, de fem vi nu De serverer jo også bare det samme mad, så jeg kan jo godt forstå, hvis man så kommer uden by, og så tænker man jo, når man I har vel også nachos, eller med ost og kylling <laughs> Oh my lord, det har virkelig blevet spurgt om mange gange faktisk. Nu var det jo også, um, og også en latin-amerikansk restaurant ved mm. men, men vi hedder ikke nachos. Mm. Men der er jeg også blevet spurgt om, øh, eller ikke spurgt, fordi det er jo det, næsten det, der er det sindssygste. Det er jo ikke folk, der kommer ind og spørger, hej har I en burger? Det er jo folk, der kommer ind, sætter sig ned, får et menukort, og så siger, jeg vil gerne bestille en burger. Og man er sådan, jeg har ikke en burger. Altså, jeg ved ikke, du må gå et andet sted hen. Mm -hmm. Du også. Få... Tacos? <laughs> Øhm, Nikita, hvad er, det, hvad er det aller, aller værste ved den her type gæst? Oh, jeg kan jo ikke sige det her på en måde, uden at lyde sådan sindssygt hårdske Men altså, det, det er bare fordi, jeg er lidt i stil med det, jeg sagde, det, det er sådan lidt folk, der er sådan lidt ikke så dannede, føler jeg. Jeg synes bare, det er irriterende. Altså, jeg har ikke, jeg har ikke engang nogen sådan rigtig god grund. Selvfølgelig må man godt altså, fordi, Det Altså Er det fordi, folk bliver sådan, jeg synes, nogle er sådan lidt ukultiveret, på en eller anden måde? Mm. Men altså, jeg kan også godt lidt rejeost, altså, så du ved, <laughs> men, det, <laughs> alle men det går du nok ikke ud og bestiller, tænker jeg. Ah, <laughs> det ved du ikke. <laughs> Hej, undskyld, kan jeg bede dem lidt reje? Bukku rejeost, tak. Ej, jeg er, jeg, jeg, altså, lige bortset fra, at jeg bare synes, det er lidt, øh, lidt, lidt sådan ukultiveret, så føler jeg jo også, at ofte at de typer, som sådan gerne vil have det, og som så ikke ligesom kan slippe, at man ikke har det. Det er også dem, der putter i i deres øh, vin og... Øh, ja, alle mulige andre i ting. Vi ikke vil have is i deres drink. Ikke? De tager isen for drinken og putter over i vinen. Altså, Men er det, det er bare, fordi, de bliver irriterende, fordi gæsten ligesom bare går ind og, og, sådan, og gør det til deres eget, i stedet for at købe sig ind på præmissen, ved restauranten til? Jeg tror mere, det er, fordi jeg har det sådan lidt, at der er nogle mennesker, som har en masse erfaring, som har brugt en masse tid og en masse øh, energi og, og liv i virkeligheden på at opbygge noget og sammensætte ting på en måde, sådan, så det giver mening for gæsten. Vi er jo eksperterne, det er i hvert fald sådan det bør være. Mm. Så kommer der en gæst ind og gerne vil være sådan den her den ekspert. ekspert. Men hvis de betaler for det, som jeg faktisk det... først havde kaldt gæsten og så tænker jeg Jens Has tilflytteren går mm. bedre. Men jeg tænker også bare, at hvis man skal prøve, hvis jeg skal prøve at være Jevlens advokat her, ja. så sidder jeg der og tænker hvis gæsten, altså det er jo dem der betaler okay. for det her. Hvorfor kan de så ikke bare ja. få det de gerne vil have? Jamen det er jeg jo ikke enig i. Jeg er jo også typen der synes man ikke skal skrue ned for musikken og sådan noget, fordi du køber over vores koncept, så må du tage det som det er. Mm må du gå et andet sted hen, hvis du vil have et andet koncept. Ja, og, øh, men den der vil jeg faktisk... Øh, hvis du skal prøve at give den her gen til for dig et ja. rigtig godt råd, ja. for, for at prøve at være mindre i tænder. hvad skulle du så være for et råd? <laughs> Prøv at, øh, at stole lidt mere på dine tjener, og, øh, og lade dem guide dig igennem oplevelsen. Mm -hmm. jeg, jeg, jeg vil godt sige, øvrigt jeg vil også godt til for, tilføje. Det er ikke fordi, jeg synes, der er noget galt med, at man laver en gen has, hvis man har muligheden for det. Det har bare ofte ikke været muligheden. Nogle af de steder, jeg har været, vi har bare aldrig haft mango-sirup. <laughs> Jamen, det har vi slet vi bare ikke haft. Nej. Men det er så jeg er altså med til at have så. Jeg havde, jeg alle skal ja. købe mangoer op og det er nu. Jeg vil ikke have noget imod at lave en gin has Det er ikke fordi jeg sådan hvis der kommer en gæst ind og siger at de vil have noget vi ikke har på menukortet så laver jeg det ikke. Sådan har jeg det slet ikke slet ikke overhovedet. Men det er mere end det der med når man sådan, vil være det Stil sådan mod sådan sur øh, barn med øh, albuer eller hedder det, øh, hvad hedder det? Hjælp mig med at forklare ah, det her. Alb Al nej, det hedder ikke side. <laughs> en barnudstilling. Lad os sige en børnudstilling. Et surt barn, der bare vil være sur over, at man nu ikke kan få Jen has. I stedet for så at købe noget af det andet, man kan få, som jo også er pisse lækkert. Ja. Øh, dem her type, hvad er det primært for en type? Der er? Altså, det er primært en mand, kvinde 50 50'erne? Jamen, det er. føler jeg kan være alle. Altså, alle jeg, fra provinsen? I løbet af, ja, af de sidste fem år, der er det virkelig blevet chokeret jeg chokeret over, hvor mange mennesker, der bestiller Jen og det er i Østervist. Og, mm. og jeg er blevet endnu mere chokeret, efter jeg fik nyt arbejde, fordi der er rigtig mange, der bestiller Jen Hass der. Den er på <laughs> menukortet, kan jeg bare sige. Men det er sjovt, fordi at jeg bliver altid overrasket, når jeg finder et sted i København, som har din has. Ja, 100%. Altså sådan en fiertesyge har også jeg så og når alle folk var bare sådan at de har din has, og jeg var meget sådan der. hvor sygt, de har din has her. Jeg var sådan der yes, bring back the roots, altså sådan noget der, der virkelig. Se mig løbe op i barren og der tage seks drinks kom ned, og så alle mine kolleger der bare var sådan ej tak. Og jeg var sådan at det der ikke til jer. Ja. Jeg gider bare ikke og løbe op hele tiden. Altså eller... nu fik jeg lige sådan en lille glemt af selvindsigt her. Måske er det i virkeligheden bare sådan. Jeg har det med gammel have, jo. Men gammel have er bare lidt blevet populært. Så måske er det bare, fordi jeg er sur. Altså, nu, øh, er, det, er det den, der smager banan? Ja, det er Ej. banan. Uh. Bananlikør. Mm. Føj, jeg sådan, det kalder, banan kalder jeg jo en voldtagsfrugt. Fordi alt, hvad du putter bananen i, smager udelukkende uh. kun af banan. Altså, det voldtager alt andet, hvad du blander banan med. Altså, det er en voldtagsforbrødder. Uh. Quote me om that. Det. <laughs> <laughs> det må jeg skulle gerne sige. Øh, når os lige afrunde den har din her type, I og Frederik har I, øh, Hvis I skulle give den her type nogle gode råd, hvad ville så bede ind med? Jeg tror jeg er meget enig med Nikissa i så det der med du har jeg, tager jeg, altså primært fokus i i som bartender. Vi, vi laver forskellige kort til forskellige sæsoner, og vi ligesom gør det altså laver vores eget take på det for ikke det er kun i de klassiske cocktails. Og så bliver man bare sådan men føler lidt man bliver lidt spødt hovedet lige, når det kommer ind og altså sådan. Nu har jeg godt se, at du har det her store lækker kåret med alle mulige lækre cocktails. Men kan du lave en din mm. Nej, det, det kan jeg ikke. Nej, altså. Jeg kan kun lave den her drink med safran og afstrækongen. Og... Ja, <laughs> vi, vi har jo normalt en, en ret stor altså, backbar, hvor at man altså, vi kan lave primært alle de klassiske cocktails og ff, en, en masse andet forskelligt. Men jeg bare. Det er altid den der gin has, som lige kommer. Og det er bare som sige, det er altid lidt den type, der kommer og virkelig meget ihærdig for, at jeg have den næste. Så er det måske lidt følelsen af, at man har gjort sig virkelig umage med noget, og så at forældrene ikke anerkender, at man har gjort et godt stykke arbejde for at imponere. Ja, meget en ting. <laughs> hvad, hvad vil du lige spille ind med her med et godt råd til din hæststype? Gør researchen måske. Gør den indsats, hvis du alligevel er opsat på, at du skal have den her gode oplevelse, at tage ud og spise og forkæle dig selv og familien, venner, kæresten, whatever. Altså sådan, undersøg lige, hvad der er. Er der noget, du godt kan lide? Og, altså, Så du ikke kommer ind og bare direkte spytter tænderne i hovedet og pisser på kognitivt arbejde. Altså sådan. Mm -hmm. Så det er jo bare, det er bare en lille ting, man lige kunne gøre. Undersøg menuen og bare ens egen nysgerrighed, tænker jeg. Ja, jeg tænker at der helt sikkert også for gæstens egen skyld. Altså, det er jo også i for dem at komme ind og tror, at de kan få alt muligt, de har glæde sig til. At at putte deres tænder i og skal spise, og så komme ind og så få at vide, øh, niks piks. Altså, det kan du bare ikke få Altså Så jeg tænker, det hjælper alle, at hvis gæsten både live researcher, og så øh, restauranten fortsætter at gøre sig omæring. Frederik, næste levende billede. Yes. Jeg ved, du har jo også en type med, og skal vi lige starte med at give typen et navn? Jamen, jeg har kaldt den øh, bartenderens gode ven. Mhm. Og det er taget meget i tegn, fordi det er, det er typen, som øh, typisk kommer ind enten tidligt på baren, og drikker så, øh, føler selv, at han drikker sig rigtig gode venner med bartenderen. Eller typen, der kommer ind, og måske har været der ugen før, og allerede føler der, at han er gode venner med bartenderen. Og vi kan jo selvfølgelig godt altså, genkende de her øh, drenge, der kommer ind, eller kvinder for skyld, men det er bare sådan, de kommer på de mest forfærdelige tidspunkter. Det, det er altid der, hvor at der er det største rush og i baren, og jeg står her med ni bonger, og det er fem, der skal shakes på fire forskellige måder, og jeg ved ikke hvad. Og så står han lige, lige foran mig og sådan, kan jeg ikke lige få en hurtig øl? Og sådan, øhm, nej, øh, kan du ikke lige tage, tage imod min stilling fra, fra min kollega? Kan du ikke lige lave en hurtig drink til mig? Bare sådan, lige, lige, lige mæk sådan noget sammen, bare noget hurtigt, hvor jeg, jeg du må simpelthen tage fat i min kollega. Jeg, jeg har simpelthen i gang med jeg. at lave 13 espresso her lige nu. Ja, ja, ja, ja. Altså, jeg, har, jeg, jeg har 10 øl. shaker i gang, plus jeg har fire andre bonger med en milliarddrinks og jeg sådan Og de kommer bare altid lige der. Ellers, så kommer de jo selvfølgelig også efter, at øh, man har kaldt sidste omgang, hvor at, sådan, vi har været rundt ved alle borgerne og spørger, sådan, skal I lige have sidste omgang? Ah nej, det vi er fint, vi, vi skal ikke have mere. Og så går der jo lige den der halve time, hvor vi har serveret de sidste øh, drinks til gæsterne, og jeg er i gang med at altså, have splittet barna ud, fordi jeg har pakket det hele sammen. Mm -hmm. Og så kommer vedkommende op igen sådan, kan I lige, nå, lige få en drink til? Og sådan, Nej, det, altså, du kan godt se, at jeg har jo fjernet alle chikker og alt alkohol, der ligesom er her i baren. Jamen, det er bare fordi bordet ved siden af, at de har fået en drink på. Ja, yeah, de, de bestiller også under sidste omgang. De kommer jo ikke bare lige med det samme. Hvor jeg sådan, går sgu ikke, ham det. Altså, Men det føler jeg også er et meget misforstået, at, at, at gæster tror, at drinks er sådan noget, der kommer... Flux, altså lige så hurtigt den at drikke, lige så hurtigt er den også at lave, hvor det sådan, jeg føler da tit, at det godt kunne tage nogle gange bare til den 20 minutter at lave en drink, fordi det bare tager lang tid at shake alle de her forskellige cocktails. Ja, hvis der er kø, ikke? Ja, præcis. Jamen, det er det. Ja, men vær lige ærlig, er der nogen det, er det nogensinde, eller måske tit, nogle folk, du er bekendte med, eller kender lidt, nej. hvor de føler sig sådan lidt ekstra? Kom hmm. nu, for. kom nu. Jamen, altså sådan, både ja nej, fordi jeg har virkelig også oplevet mange gange, hvor at, øh, at det også bare har været, jeg vil ikke sige stamkunder, men... Nogle, der måske har siddet foran mig i baren det meste af aftenen, og så, ligesom, så er der kommet nogle flere venner, og så er de jo sådan helt, jeg kender lige, altså, jeg er, jeg er på god fod med bartender eller sådan en stil. <laughs> og så er også typisk, sådan, de bar, jeg så arbejder i, der der har vi sådan ligesom, øh, der kan gå ud fra siden, så man ligesom hurtigt kan komme ud, og, eller vores runner kommer med de her drængser. Og så nogle gange, så går de jo også lige, sådan, lige lidt op i baren, og lige sådan prikker på skulderen kan lige hurtigt lave en øl, hvor jeg bare sådan, du skal simpelthen ud, så går nu Altså sådan, igen, jeg har, Super travlt. Altså sådan, du bliver simpelthen nødt til at... Også fordi, at jeg føler også tit, at barn er jo ikke det sted, man har sat allermest plads af til. Nå, men, altså, vi har jo ligesom de her arbejdsområder, og det er bare sådan, at jeg, jeg bruger alt pladsen. Altså sådan, du, du skal ikke fjerne den plads der, eller ikke lige rygge to centimeter, fordi jeg ved, hvor den står. Jeg skal bruge den nu. Ja. Fordi igen, jeg har så mange ponger lige nu. Så sådan, tag fat i min kollega. Hun kan sagtens lige en øl til dig, fordi hvis du, hvis du endelig får lov til at bestille mig... Så går du bagerst til køen, og så går der i hvert fald lang tid, hvor du får den udulige øl. Altså. Kan du godt finde på at straffe folk, der bliver lidt irriterende? Altså uden at de ved, at du straffer dem. Det kommer af på, hvor meget de har fået drik. drikke. Mm. <laughs> ja, altså, hvis de har fået sådan, så lige, sig, passer. lige så hatten passer, lige sådan, så irriterende, så er jeg sådan, okay, jeg fik så lige noget hurtigt til dig. Og så blander jeg egentlig bare en cola eller noget uden alkohol. Bare lige sådan en limonade ting, hvor de så, ej god drink, må jeg sådan, ja, den er også slået bestemt til dig. Fordi nu ved du, du kommer op igen. <laughs> <laughs> jeg ville tit gøre sådan noget med, at hvis... Øhm, nu har jeg jo arbejdet som tjener, så hvis folk sådan øh, sagde, mens man gik ned med en masse talakner, og folk var sådan, vi er klar. Og hvor man var sådan, oh God, mange. Jeg sådan ja. altså, ligner jeg en, der har tid, eller hvad? Altså, der vil jeg tit lave sådan, godt, for hver menneske, der sådan der, der, knipser, eller prøver at stoppe min proces i at gøre mit arbejde, så vil jeg give dem 5 minutter straftid. Så er jeg sådan, godt, nu går der yderligere fem <laughs> minutter, før jeg gider at gå ned til jer. Fordi det er simpelthen så irriterende, at de skal gå rundt og hønse med mig på den her måde. I'm actually working right now. Altså, sådan, I står mig bag os i den her liste. Ja, men lige i forhold at jeg knipser, det er jo sådan min, altså, øverst på skammen over folk, det skal de simpelthen gøre. Mm. Altså, sådan, der var en, der. En af de tidligere steder, jeg arbejdede på som tjener, som øhm, det var et stort julefogosterhold, hvor at han, øh, han havde også været ubehøvelig over for en af mine kvindelige kollegaer, hvor jeg ligesom tog over for bordet, og han blev ved med at knipse, og jeg bare sådan, altså jeg, jeg, jeg kan ikke mere. Og øhm, han kommer så altså ned, og jeg, han er sådan, ah, oh, vi skal lige have en kæmpe store øl, og det var øhm, et sted, hvor man kunne få de her 0,75 centiliters øl. Moms. Ja, altså de, de kan jo ikke nå at blive drukket, før de ligesom er fad, flade. Ikke? Nå, men jeg kommer ned med de her 10, jeg gik gerne fædel, og jeg stiller bevidst den første ved hans plads, fordi han sidder ligesom, yderst til. Og så begynder jeg ligesom bare langten ned. Og når jeg skal sætte den sidste, så vil jeg bare lige måske på, hvad hedder det, med albuen. Og så rører jeg den der skød på ham. Yeah. Oh, fuck, hvor nede. jeg. <laughs> Ej, hvor er du god. Og det, altså, der var sådan... <laughs> ja, jeg er altså... og imponeret. <laughs> <Yeah. laughs> og han, han går jo fuldstændig i selvsving, fordi at de skulle ud i byen, nu har han lige fået næsten en liter øl ud over hans, øh, altså sindssyge stramme jeans og, <laughs> og blæser, ikke? og jeg bare sådan, det er virkelig kedeligt. af, jeg skal nok komme, altså du skal nok få, øh, få en ny, og det ene og det andet, og, og jeg, øh, jeg blev så glad bagefter, så kom jeg tilbage til min og han var sådan, Frederik, du, altså, du plejer aldrig at spille en jeg har aldrig set dig spille en, en drink nede på bordet, jeg bare til ham, han blev ved med at mig, hvor jeg bare sådan, Frederik, jeg forstår dig. <laughs> Fuck, forstår Fuck, hvad er det godt gjort? Det har jeg faktisk aldrig tænkt over, at spille bevidst ud over en gæst. Altså bare lige for at pisse territorium af. Um, altså han har blevet ved hele aftenen, og han har bare været altså, udulig hele aften, hvor jeg bare sådan, um, nu... Ufald og hammeren. Ja, ja. Så er der bare rigtig siddet sådan der, Lottis and Janes, med den bare, nu skal vi ædre og godt gøre de her jeans, meget strammere end de andre ja, ja. er i forvejen på Og de var nærmest malet på, altså hold dog op. Power move. <laughs> øhm, øh, det her tilbage med, øh, med den her øh, gæsten, der tror, at øh, bartenderen eller tænderne er deres bedste ven. Øh, altså, hvad er det sådan helt præcis, der gør, at det her bliver irriterende? Fordi kan det ikke godt være meget cute nogle gange, at gæsten synes, at man har været så nice, at de kommer tilbage? Jo, men det er bare, altså, de... Jeg ved ikke engang, om jeg skal klare det, for det, er, det er ingen... Altså, vi snakker jo med alle gæsterne, og vi har altid et ret godt forhold til altså de gæster, fordi typisk så sad de jo oppe i baren og fik der som man snakkede med dem, men det er bare, når de når til det der punkt, hvor de også... De har bare fået så meget drik, og så skal de lige sådan, enten lige, lige røre ved en, eller lige sådan, kan du ikke lige lige vip dem op i køen der foran, lige komme med noget hurtigt med mig sådan, nu går grænsen, nu, nu skal du bare sætte den ned og så drikke drik, et drik, glas vand. Altså, det... Ja, også fordi det, altså det stopper jo hele min proces, fordi jeg, jeg bliver ved med at sige til, til vedkommende, sådan, ja, kan jeg kan ikke tage den lige nu, tage den med min kollega, fordi det er typisk nogle runner, som, som tager imod bestillingerne, men han skal hele tiden ligesom afbryde det her mega-rush, der er. Mm -hmm. Og især i, altså i juleperioden eller i sommerperioden, hvor der lige virkelig kan komme de der ryk, hvor du bare bliver fuldstændig kørt over i to timer, og du ikke, du når, du når ikke at snakke med nogen gæster, for du, du får bare bonger kørende, hvor det er sådan... Og det gør bare, at der er allerede nogen i forvejen, der har ventet kvarter og 20 minutter på deres drængsik. Og så bliver jeg ligesom bare lige kørt ud af den, fordi jeg havde, han skal blive ved med at... Kan du lige komme ind en hurtig øl? Kan ja. du lige? Ja, nej, det kan jeg overhovedet ikke. <laughs> um, en af mine tidligere venner... Eller vi stadigvæk venner. Nå, <laughs> <laughs> I <made it> <laughs> Og oh. øhm, en af mine tidligere kollegaer, som også min ven venner, det var det, jeg vil sige, øhm, var også bartender, og det, det han havde det allermest, og vi arbejdede også på en virkelig, virkelig travl restaurant, øhm, det var, når gæster kom op og sagde, kan du ikke lave mig din yndlingsdrink? Eller oh. det, du tror, jeg godt kan lide. Hvor han bare var sådan... Hvem Æh, er du? <laughs> ja, jeg ja, er ja, også stemmet, og hvor han var sådan der, jeg har da slet ikke tid til, at skal begynde at analysere dig, og finde ud af, om du er en dark and horny kind of girl, eller om <laughs> du er en bajer. Altså, var sådan der, fortæl mig nu bare, hvad du gerne vil have, og så skal jeg nok lave det til dig. Men det der med, at han lige pludselig fik at vide, at han skulle igennem en kreativ proces, for at, at tilfredsstille en, en, en gæst <laughs> på den måde. Ikke? Han var bare sådan der, der er et menukort her, YouTubes. Ja. Altså, er det også noget, du har oplevet, der kan være enormt itærende, eller har du oplevet, at, at folk kommer og siger, Ved du at du bestemmer Jamen, altså, det har jeg prøvet, typisk også, hvis det er altså, folk, jeg kender, der har været i barn, eller hvis, hvad skal jeg sige, lige når barnet åbner, og der kun lige sidder 5-6-7-8 stykker i barnet, hvor man ligesom kan tage sig tid til at, at snakke om de forskellige cocktails, og ligesom lave noget, de gerne vil have. Men jeg har også kommet til at tage den der, hvor man sådan, kan du lige lave noget, øh, noget til mig? Og så lige et svagt moment siger jeg sådan, jo, det kan jeg godt, selvom der er travlt, jamen, er du så til noget surt eller sødt, eller til gin eller vodka eller rum, eller noget? sådan, ja. Yeah. Det ved jeg ikke helt. Du er bare sådan... Du skal bare have altså, Jen yeah. Ja, <laughs> altså, Så så er bare sådan, okay, du, ja, du må finde noget på kortet, for det her det går ikke. Altså det er simpelthen ikke tid altså. Ej, det er, det er også meget nært ikke at give et eller andet at arbejde ud fra. Altså sådan, kom nu. Altså. Det er også dem, som altså, <coughs> typisk står og vifter med kortet op i barn, hvor de sådan, okay, det virker til, ligesom, at han er klar til at bestille ham her. Så kommer vi hen til ham, morgen, bare sådan... Ja. Katrine, derovre, hvad, hvad, hvad var det, vi skulle have? Hvad, hvad med dig nede ved, ved bordet? Var, så skal han bare lave en bestilling til hele bordet, og han aner ikke, hvad han skal have. Hverken til sig selv eller til resten må han bare sådan, så lad være med at stå og vift, som om, at jeg skal komme hen til dig nu. Fordi jeg ja, altså, du, du skal bare være klar. Altså, sådan, mm -hmm. det, der er 10 andre i barnet, som også altså, sådan, ikke engang vifter med kortet, men de er klar til at bestille. Det er også i når øhm, hvis, hvis, lad os sige, at det er en gruppe af mennesker, der skal ud og spise eller drikke sammen, og hvis de ikke lige har holdt ø råd inden ja. omkring, hvad de gerne vil have at drikke, og så er der en eller anden, der siger, at en drink, der var en, der ikke havde set, og åh, oh, hov, ej, skal vi måske bestille ej, det? Ja. det? skal jeg også have. Kan vi, kan vi få den på en espresso martini på pitcher? Altså, Nej, hvor lolt det. <laughs> ja, oh. præcis. Oh. Altså, du ved den der, hvor at man tænker, nu bliver jeg lige pludselig fanget i et råd her, hvor de ikke ved, hvad det er I gerne vil have, og nu skal I at stå og ævle bævle om at finde ud af, om skal vi så tage en pitcher, eller skal vi bare bestille pejer hele runden, hvor altså også et virkelig godt råd at give sådan nogle gæster derude, tag lige sammen inden I bestiller, fordi typisk så vil I gerne have mere, eller have det samme, og så kan vi jo gøre det nemmere ved at lave jer ja, en pitcher, i stedet for at man lige pludselig står der og skal lave tre individuelle dinner tonics, hvor det bare sådan, kan vi ikke bare give jer tre kander, i stedet for. Du har du også eh, lagt mærke til de her typer, som, eh, som tror, at de kan sådan notche og få sådan lidt eh, forskelsbehandling? 100 procent. Altså, det er jo også bare folk. Jeg ved ikke, jeg tror også, det er måske fordi i branchen er der jo måske også lidt en mangel på kvindelige bartender nogle gange, at øh, det ved jeg ikke. Altså, kvinder tror, at du er deres besties og, øh, og, og, og giver alle mulige kom altså fake komplimenter og mænd, der også bare lige er lidt for kærlige, hvor jeg er sådan, back off, uh, jeg er ikke sød, jeg er ikke din, da, da da altså sådan, lad være. Og så folk, der er sådan, øhm, jeg ved ikke, om I også kender, øhm, er den her for sød, er den for sur, er den øh, for bitter, hvor jeg er sådan, det ved jeg da ikke, hvad er det der, relativt det er spektrum, altså sådan, jeg ved da ikke, hvad du til. Amen den er virkelig også, altså den er virkelig svær, altså især, især hvis de så er sådan der, Tror du, den er for bitter til mig? Uh. Altså, who are you? Ja, <laughs> præcis. Hvor filen altså, jeg det fra, altså. Hvor skal jeg bedømme det henne? I altså. know you. Ej, men, altså, øh, men, men ja, det er 100% en, en meget, meget genkendelig type. Um, nu, nu siger du jo, at, øh, at mænd er tit til en kvindelig kan der måske lige føler, at, at de skal være lidt mere kærlige end eller end andre. Altså, hvordan er det kommer så udtryk? Øhm, jeg tror bestemt ikke, jeg har jeg heldigvis ikke oplevet noget, jeg synes er mega grænseoverskridende. I hvert fald ikke noget, jeg sådan ikke kunne håndtere, men jeg kan godt mærke, at de måske lige øh, rører lidt på armen, eller lige en hånd på linden, eller øh, bare sådan, ej kan du ikke lige? Og, ej, hvad, hvad, hvad tænker du, hvor jeg også bare sådan der, oh my god, back off. Back off. <laughs> ja, eller tror jeg, at man ikke ved, hvad man laver. Ja. Yeah. Det har jeg i hvert fald lavet for mange gange, altså, at, at de sådan vil prøve at lige fortælle en altså hvordan man, man skal gøre eller for eksempel et sted hvor vi har arbejdet hvor alle altså som det jo gør på gang, bare. alle flaskerne står jo op bagved, ikke så pejer op og er sådan ved du egentlig godt der er et eller andet om et eller andet produkt hvor jeg er sådan skulle der mig der køber det jeg ved skulle da godt var det er ved du var det er og oh, mansplaining er det best. Ja. Yes. <laughs> men, Nikita, du, du har jo også styret en cocktailbar, har jeg ja. sige. Um, <clears throat> Altså, var det også noget, I oplevede, det sted, at, at folk kom ned og troede, at de var bedste venner med at ligesom kunne få en fold om? Ja, altså, både i relation til det, der allerede er blevet talt om, og så også i relation til, at det var et sted, hvor der var rigtig mange fra de omkringliggende restauranter, som end. Mm. Efter de var færdige med at køre service, og de var lidt, alle var lidt den type, ikke? som lige skulle have en øl, og lige skulle have 10 øl mere, når barnet var lukket, og så Åh, lige en til, og kan jeg ikke bare lige selv gå op og hente den, og sådan noget. Ikke? Det er jo sindssygt. Jeg mm. at have respekt for andre mennesker, der på arbejde. Med det sagt har jeg helt sikkert også selv. En gang. Eller to. Eller fem. Og det tror jeg også, I andre begge to har, hvis jeg kender jer helt rigtigt. Og måske også dig, Anne. Lige været sådan til ens barnscentervind. ah du kan da godt lige hælde den op, nu du er færdig med at lukke barnen. Ingen er heldig her overhovedet. Det, det, det. Ikke lige på det punkt. Det det der med, når man lige har fået lige lidt for meget. Præcis. ja. Ja. ja. <laughs> um, nu, kan vi, nu var vi er inde på den her bartender-snak. Altså, hvad er den mest etterne drink, egentlig en gæst kan bestille? Altså, hvor man bare tænker, altså, at G's Louise skridt ud af butikken. Skal vi tælle til tre, og så sige, det kunne være sjovt, hvis vi sagde det samme? Det tror jeg ikke, vi gør. Ej, det kunne altså være pisteskægt. Okay, prøv. 3, 2, 1. Espresso okay. martini. Hey, jeg har nødt til, jeg ikke at sige noget. Jeg tror, jeg, jeg vil have sagt strawberry daiquiri. Men jeg har fucking Men jeg hører den darken stormy også, og det hader jeg også at Hvorfor, Hvorfor det? det? Jamen, ja, jeg jeg ved på ikke, på jeg barren, synes ikke. bare, det er kedeligt. Ja, altså, hvis jeg havde tid til det inde på barn, så havde sådan... Hvis, altså kunde, eller gæsterne spurgte sådan... Øh, skal jeg skal have to darken hvor sådan... Er du sikker på det? Altså, skal, skal jeg måske lige lave noget andet? Men er det, det er, fordi, det, det bliver for kedeligt at lave som bare eller hvordan? Det er hvad? jeg hedder den som pesten. Hvorfor? Altså, det er altså, synes du, den smager dårligt, eller? Ja. Alt er galt med den. Jeg, jeg kan slet ikke abstrahere på den. Det jeg slet ikke. Jeg tror ikke, jeg synes, det er én bestemt drink. Jeg tror mere, det er konceptet om, når man er en gruppekonstellation, og de alle sammen skal have noget mm. forskelligt. Yeah. Hvor jeg sådan, kan I ikke bare bestille en fucking pitch? Undskyld. Kan I ikke bestille en pitcher? Kan I ikke bestille altså et eller andet, der er én. Så i det mindste bestil fire gange Sparge i stedet for, at I skal bestille en Gin Hass, en Strawberry Daiquiri, en Dark Stormi, og én Gin tonic, whatever. Bare, sådan, bare bestil fire ens drinks. Mm. Og så kan I køre en runde mere mellem andet. Men altså, det er jo, det er jo sådan er sånne luksusproblem. Jeg kan faktisk godt huske det sted jeg arbejdede, når man fik sådan en bong, hvor der stod, altså alt muligt random, så kaldte man det en jødebong. Åh oh, ja, hvorfor det, var jeg, det man kaldte jeg, den? Det, jeg ved det, jeg har ingen anelse. Jeg har altid haft, det. jeg har altid hadet når folk sagde det, men ja. jeg ved ikke hvorfor de kalder det. Jeg har ingen idé. Nej, det er ikke der. Jeg lige jeg på at google hurtigt. Jeg kan huske at lang tid, jeg troede de sagde jøde. Altså, ah, altså jydebong. Det kan da også være, at det, det er blevet lavet om. Øh, Men jeg tror ikke, tiden. det gjorde, at jeg forstod det mere af, at det var en jydebong. Altså som om, at jyder bare altid aldrig vil have det samme. Altså jeg, sådan, jeg forstår det ikke. Nå, ah, det var også bare ah. lidt et tidsspør. Frederik, hvis vi lige skal prøve, at se om vi kan øh, give øh, den, der tror, at de er bedste venner med bartenderne, en godt råd. Hvad skulle det så være for et råd? Ja, det sender mig virkelig på spidsen fordi jeg også jo også, altså som Y nævnte tidligere, at vi jo alle sammen, alle sammen selv lidt har været der. Mm. Øh, og jeg, jeg tror måske også, jeg gjorde det den dag i fredags. Så, det er jo, jeg er på, altså sådan, så jeg leder måske selv lidt efter svaret til den her udulige type, som man kan blive nogle gange. Lad være med at drikke dig for fuld. Ja. ja, det kan godt være. Jamen, det bare, kan godt sådan, være at... Måske bare hold der for barn, eller så tag fat i en runner, eller tag fat i noget, der ligesom er nede ved borgerne. Men det er også sjovt, fordi du har jo fuldstændig ret i det her med, at, at man, jeg, vi kan finde på at være den her type, vi, vi omtaler nu. Men det er sjovt, altså hvorfor det er, at det, at det bliver en ideologi for en, altså når man lige har fået en med for meget. Altså hvor det er sådan... Hvorfor var det, det var den øl, der gjorde, at jeg var sådan der, ja, venner, jeg skal nok tage bestilling. Jeg går lige op og siger, det er lige jeg skal jeg lave dem nu Og så går der op. Hvor altså, er det sådan, jeg ved ikke hvorfor, altså, sådan, at det sådan, er det, jeg tænker det, det åbenlyse, at der er mig, der går op og tager den bestilling. Altså sådan, det forstår jeg bare ikke. Ej. Fordi det, vi, altså, især os, der har været i branchen, eller er i den til dels, <laughs> hvor det, sådan, der ved, hvor I det er, fordi det netop stopper en proces for noget, man er i gang med. Altså især som tjener eller bartender, der har du en to liste der hele tiden er en 10 punkt to liste Lige så snart du har lavet punkt 1, så kommer der jo nummer 11 bagefter, ikke? Så når folk så kommer ind i punkt nummer 4 og siger, ho, ho, hvor man mm. er sådan der, nej, hår, hår væk med dig. <laughs> Eller sådan, gider du godt skride? <laughs> altså, men hvad, hvad, hvad kunne man have sagt til dig fx i fredags, hvor du gik ned og var været, den har måske lidt for øh, venskabelig... Øh, øh. Ja. Jeg tror bare, de skulle have sagt sådan, øh, for ikke bare sæt ned, vi kommer ned til dig. Mm. Øh, fordi jeg har også, nu vil jeg lige tænke over det, så jeg har også tit oplevet, hvor jeg ligesom har fået det sagt til, til en, som er i gang med noget, og så glemmer vedkommende, det er jo også typisk, fordi at det ligesom bare slår om helt ud, og han ikke ligesom, fordi han ligesom fortsætter med de her som man nu skal gøre... Og så glemmer jeg at det slået ind, så den kommer bare aldrig. Så det er også bare sådan, ja, bare sæt dig ned og vente til, der kommer nogen. for det, der kommer altid nogen ned til bordet og ligesom spørger, hvad du skal have. Men kunne det egentlig være en idé med den der type, altså at netop tage imod deres bestilling, men så ikke sende bongen igennem? Altså, fordi er de ikke tit for stive til at kunne huske, altså, eller ja, hvad? det tror jeg også bare, man kan være, altså, så bliver man lidt god tror jeg. <laughs> altså, sådan, der er i valvet sådan, altså, hvornår kommer det nød? Altså, <laughs> Ja, okay, far nok. Så hvis du skal komme ind med et, øh, med et godt råd til øh, bedstevenner med bartender-typen. Ja. Yeah. Ja, yeah, altså... <laughs> lad være med at noget med på Facebook. Med, noget med at prøve at og huske, at det er andre menneskers arbejde, selvom man selv er der for at hygge sig og feste, så er der jo nogle andre mennesker, som er på arbejde. Det tror jeg på en måde egentlig godt lidt, folk kan glemme. Også i forhold til det der med at gå ind på en restaurant og vil have alt muligt mærkeligt, som ikke er på menukortet. At der er jo nogle mennesker, som er her, for at give alle en god oplevelse. Mm -hmm. Og der er også andre mennesker i verden, end en selv. Kunne man måske også <laughs> lidt hårdt, men ja, det er jo ikke os alle sammen, der er special snowflakes. Nej, desværre. Mm, det kunne være dejligt, hvis det var. Det er min mor altid, ja. <laughs> er du er selvfølgelig... Du må altid få en øl efter <laughs> Ah, tak skal Det er fordi, du ved, jeg aldrig vil bede om sådan en. <laughs> y, hvis du skal komme med godt råd. Tålmodighed er jo en død. <laughs> Men det er jo svært, når man er så fuld, ikke? Øh, jeg kender den, altså 100p. Men øh, jeg tror, at rigtig god. Det her med øh, bare sit... Altså, jeg tror bare, de skal lære... Ved du hvad? Den tager jeg bare lige om lidt. Sæt dig. Så kommer jeg. Lige om to sekunder. Mm -hmm. Altså, og tid er jo relativt, ikke? Når især når man først er blevet så fuld, så ved man jo ikke, hvad der er to minutter, to sekunder to timer. Mm -hmm. Det går nok. Men det er nok også det, der gør det et problem, fordi folk føler, at de har siddet og ventet i to timer, men de har måske kun været der i 30 sekunder, ja. hvor man sådan... Du står stadig med overtøj ja. altså. <laughs> Ej, kan I ikke også godt huske de der typer, hvis de skulle lave en dårlig gæstefeedback, eller ja, en feedback til os tjener, hvor det sådan, vi ventede i halvanden time på en ret, hvor man er sådan der, altså du har kun siddet her i 20 minutter, altså det kan jo umuligt lade sig gøre, at du har ventet i så lang tid. Ja. Men det er som om, at de tror, at fra deres seating tid starter, til de får den første ret serveret, så det er det det antal minutter, de ligesom har ventet, ja. hvor det sådan, nej, nej, så tog det jo lige kvarter, fordi I kom i kvarter for sent, så tog det kvarter, før vi fik taget jeres bestilling, og bare ventet i en halv time, 40 minutter, hvis det har været rigtig, rigtig travlt, men så får det til at lyde som om, at der ikke har været nogen processer i den proces, ja. Ja. Som om de bare har siddet og kigget, som Oliver Twist eller pin med sforstikkerne op. <laughs> og bare ventet. <laughs> Udsultet. <laughs> <Ja, med, laughs> og... <laughs> jeg kunne ikke få <laughs> kontakt til tjeneren. Det, der køder, der det sådan, Jamen jeg har tit folk, der har været sådan, jeg har ventet to timer på min hovedret, og man er sådan, nej, nah, du fik lige en forret, også ind imellem jo, så det er jo ikke vi er jo ikke gået i gang med at lave din herregårdsbøf. Mm -hmm. Da du kom ind i restauranten, du skulle lige spise noget andet mad først, jo. Vi starter jo først bagefter. Ja, du vil gerne have den well done, og det tager altså lidt tid at lave en Det skal bare et par timer minimum. Nå, jamen lad os søge den der, at øh, øh, gæsten, der gerne vil være bedste venner med bartenderen, øh, tålmodighed og sæt dig ned. <laughs> sæt dig fucking ned. Ja. Er det ikke der, vi lukker den? Jo. No. Y, jeg har gemt det bedste til sidst. Jo, tak. <laughs> øhm, og du har jo også kommet med en gæstetype, vi skal snakke om i dag. Og øh, lad os lige starte med at få en titel på typen. Jeg har døbt min... Kan du ikke bare-typen? Mm -hmm. Og det er jo øh, folk i alle aldre i princippet, men øh, jeg har selvfølgelig også lidt lagt mærke til, at du måske tenderer til det unge segment, men i 30'erne og kvinder i altså 30-40'erne også. Øhm, jeg synes, det jeg var rimelig godt dækket af. Ja, ja det, er jo, det er jo sådan en bred, bred <laughs> målgruppe, ikke, kan man så sige. Men altså ikke, ikke, ikke folk i 20'erne, synes jeg. Det, Nej, okay. er ikke sådan, det oplever jeg ikke så tit folk i vores eller faktisk. Eller så ser jeg måske bare mere gennem fingrene med det. Ador. Tak, fordi du lige gjorde mig yngre, <laughs> end jeg er. 31. Thank you. <laughs> Ja, det er simpelthen de her mennesker, og øh, det er ikke fordi, de nødvendigvis øh, snakker nedeværdiene til en, eller at de er nøderne over for en, men det igen, altså jeg tror, det kombinerer jo meget godt, både det Nikita har sagt, og det øh, Frederik har sagt, med at folk kan være meget sådan, kan du ikke bare lige lave en has? Kan du ikke bare lige lave den der øl for mig? Øh, og jeg har så tit oplevet, øh, og det har jeg faktisk bare gjort her i fredags, hvor jeg var ude og bartendte til et arrangement, hvor øh, vi øh, må desværre ikke serverer shots. Og så kommer der selvfølgelig, flere gæster, op og prøve at bestille shots. De første får jo bare pænt nej, men så kommer der var altid de her gæster, og, og, den, og, og i det her tilfælde, så er ja, en, en mandlig gæst, der kommer og siger, jamen, øh, kan jeg kan ikke bare bestille en gin and tonic uden tonic. <laughs> Æh, altså, nej, det mm. kan du ikke. Mm. Du, du kan få en gin tonic, og du kan ikke bare få shots. Nej, nej, Altså, det er meget, det er meget med den, meget med den tid på, ikke? Ja. Øhm, og så er det også bare de her gæster, der... Og det er jo nok også typisk folk, der ikke har arbejdet i restaurationsbranchen, egentlig. Det er jo nok meget der, det stammer fra, at man ikke forstår flowet i en restaurant, og man ikke ved, hvad for nogle processer det er, øh, der restauranten har været igennem. Og det er også gæster, der kan finde på, og det ved jeg, at nogle af mine venner gør, og de får simpelthen bare rap over landerne, når de gør det, at de begynder at tage servietter eller bestik uh. fra det andet bord, hvor jeg siger, nej, nej, nej, venner der er nogen, der har brugt tid på at dække det her op, og de næste gæster der kommer, hvad så, så skal de stå der med dine til lærkner og mangle noget bestik for deres bor og mangle servietter, fordi du lige skulle bruge en ekstra. Mm -hmm. Det er ikke okay. Mm. Og det er virkelig noget, man skal opdrage sine venner med. Uh, og det føler jeg, det er en pligt, at folk fra restorationsbranchen opdrager deres venner. Men, til og, det bedre. Også fordi tit føler jeg også, at, at hvis man for eksempel begynder at tage ting fra andre borer. Øhm, så kunne man også være mega uheldig, og så få nogle gæster, som vil blive sure over det. Altså være sådan, Hvorfor der ikke jætter på det her bor, eller hvorfor ja. der ikke nok bestik? Vi kan ikke komme i gang med at spise for smad Der er mega travlt i så skal de vente yderligere for at kan starte med at skære i den her byftige pose, de har ja. fået. Hvor det sådan, man ved jo ikke, om det er nogen, der er mega tålmodige, men får næste gang, som kan se igennem fingrene med, at der er nogle andre, der har haft så altså noget fra, fra nabobordet. Ja, præcis. Og det betyder også bare, at man skal gå de gange ekstra, ikke? når der kommer nye gæster, og man opdager, at der mangler der noget, jeg har dækket op, fordi de andre gæster har taget det. Mm -hmm. Så det gør jo, at ens arbejdsproces bliver langsommere. Ikke? Og igen, som du også sagde før, altså, den der to-do-liste, den bliver bare ikke mindre, mm -hmm. øh, når man kører service. Øh, og så er det også bare de her gæster, som øh, laver, og det er også en gruppekonstitution, det er egentlig også ret forfærdeligt, at øh, de laver de her... Kan du ikke bare lige lave en særbestilling her til mig? Kan kan, du, kan ikke bare lige... Øh, gør det her. Vi vil ikke have det her menuen. Kan ikke lige bare bytte det her. Og man så nej, der er jo en grund til at tingene er blevet sammensat på den måde det gør. stå nu på os. og vi kan ikke bare lige lave. Altså vi skal jo sætte en Altså vi kan jo ikke bare begynde at lave det, det hedder en alt la menu, hvis du gerne vil have det. Mm. Øh, det, er ikke, det er ikke at pille det og bytte det og bare fravælge og vælge det til som du gerne vil, ville, fordi vi har sammensat menu, ikke? Nej, men også fordi at nogle gange der føler der også folk godt kunne sige, sådan, "Kan I ikke tage, lad os bare sige, ud af det her, hvor det er sådan der, altså nu er det en koyant puree, vi har lavet. Altså sådan, det gør det lidt svært. Altså nogle gange vil folk også ønske noget, hvor det sådan, vi har jo, lad os sige, at det er en aftenrestaurant. Altså så har kokkener jo stået og siden klokken 9-10 i morges, indtil man skal køre en aftenservice klokken 5, hvor det sådan sådan, de, altså de, de laver en plug and play op i køkkenet lige nu. Altså de står ikke vidderligt og, og prepper og kokkerer alt maden i det sekund, du kommer ind. Det har vi jo ligesom, eller ikke vi, det har de lavet et forarbejde til, ikke? Jo, præcis. Øhm, men hvad er problemet egentlig med, altså nu siger du den en gruppekonstellation, altså sådan, hvad er det værste, når man får en større gruppe, der skal ind og bestille noget? Det tror jeg er meget, eller det her med ligesom at bestille drinks, hvis de, ikke har lavet, hvis de ikke lige har lavet en opsummering, øh, en eller alle lige har fået snakket sammen, og man begynder at tro. Det smitter også af, den der stemning. Ikke? Jamen, vi kan da bare lige bede dem om at lave det her, vi kan da bare lige bytte det her ud. Og så, men det gør jo også bare, at man sætter sig selv op for failure, når først tjeneren kommer og skal tage imod bestilling, og, og man har tænkt, så kan vi bare få alt det her og gøre det her om. Det gør jo bare, at man bliver skuffet, når der bliver fortalt, at nah, det kan vi faktisk ikke rigtigt, fordi der er koriander i den der puree og vi har jo prippet, og altså smagssamsætningen er ligesom på den måde, næring. Mm -hmm. øhm, og vi har prøvet til et bestemt antal, og hvis I vælger det her, så er det ligesom det, der hører med, ikke? Hvis I gerne vil have alt som på jeres måde, så skal man jo bare spise hjemme. <laughs> <laughs> altså... ja. Og derhjemme, der kan man også lave en kande med espresso martini, hvis det er det, man vil. Ja. Og det kan man nemlig. <laughs> er det noget, jeg har gjort? Øh, nej, nej, nej, nej, jeg er jo sindssyg, mand. Men jeg er godt nok blevet spurgt om det mange gange. Kan man få en pitcher med espresso martini? Nej, det, det lyder sådan som en knaldgod idé. Altså, altså, jeg synes jo, det lyder vanvittigt Jamen <laughs> Der vil jeg jo der vil jeg jo prøve, der vil jeg jo anbefale dem at bare bestille en... Øh, altså, der kunne man godt lave et par ripe versions. Af 100 procent. Ja, ja, ja. 100 procent. En kande. Ja. Meget apropos. Et lille øh, anekdote fra den virkelige verden. Jeg øh, hjalp min veninde med at afvikle hendes bryllup. <clears throat> Og øh, hun havde købt ind til Esbos Martini i kande. Eller <laughs> i sådan nogle glaskrukker med taphæn. Og der kunne jeg simpelthen mærke, det skal vi altså ikke have. <laughs> så jeg sagde til hende, søde, skønne, dejlige musemor. Hvad siger du til, hvis jeg løber ned og køber et par liter mælk? Og hvis så laver det der til White Russian i stedet for. Og der var hun heldigvis sådan, det ved du nok bedst, så det gør du bare. Men kan du ikke lige prøve at forklare, altså, hvor, altså sådan, hvorfor er det, det er et problem at lave en pitcher i Sprazzamartini? Det vil bare ikke komme til at smage godt. Altså, det er jo en ret intens cocktail, du drikker i et afkølet kupéglas, hvor du heller ikke har isterninger i. Det er jo meget intens, og den vil jo for det første blive mega vandet hvis du skulle stå i sådan en kande med isterninger. Ikke? Det vil bare ikke være nogen særlig lækker smagsoplevelse. Mm. Den ser bare heller ikke køn ud, når den nej, nej. begynder at skille og det hele, ikke? <laughs> ja. I øhm, øh, øh, tilbage til den her, kan du ikke bare lige typen? Altså, hvorfor er det, at det er så, det er så sindssyg, øh, sindssygt i tagerne, når folk siger, kan du ikke bare lige? Altså, hvad er det for nogle følelser, der opstår i dig, når der er nogen, der siger, kan du ikke bare lige gøre det her? Jeg tror, det er sådan lidt en mangel på respekt og forståelse for, at man faktisk passer sit arbejde, og man er i gang med noget, og der ligger rigtig mange ting bagved alle de her ting. Og jeg tror, de fleste mennesker, hvis man, hvis man taler med dem, når de er ædru forhåbentlig, så vil de kunne forstå, det er jo ligesom på arbejdet, jamen kan du ikke bare lige lave den her kort så? Kan du ikke bare lige øh, aflevere den her to dage tidligere, end, øh, end jeg har bedt om? Altså, sådan, der er jo ikke noget i den her verden, der er bare lige som mm -hmm. sådan. Og det gælder heller ikke, når man er ude og spise. Øhm, er det fordi, det bliver sådan lidt at negligere altså ens arbejde? Ja, det tror jeg er godt. Altså sådan, at det, ligesom det her med, Nekisa nævner med, hvis man bare kommer op mm -hmm. i celleren din has, så bare gerne vil have den. Hvor man sådan, men så forstår vi jo ikke, at vi har lavet alt det her arbejde, og vi faktisk har prøvet at bringe de bedste ting frem og giver en oplevelse. Og det er ikke, der er ikke noget, der bare lige virkelig kastet nogle koriander på, på det her brød. Vi har ikke lige, du ved, smidt noget persille på den her tillærken, fordi alting har et formål, ikke? Mm -hmm. Det er sjovt det her med, at det er bare lige... Altså, der kommer jeg også til at tænke på, at, at det er som om, at der, der findes en gæstetype, som... Altså, jeg tror bare ikke, at de kunne finde på... Jeg starter den anden side. Den type, vi snakker om her, tror jeg ikke kunne finde på at komme ind med den der attitude på for eksempel en Michelin-restaurant. Altså der tror jeg, der er langt mere respekt for, at, der er, at de tror, at der er et større eller bedre håndværk bag det. Det kan man jo selvfølgelig argumentere for, at det er der selvfølgelig. Det er derfor, de har fået en stjerne. Og så er det som om, at alt det her i laget af restauranger, at der altså, for gæsten, der ikke har været i branchen, er det en enten eller Altså enten så har I bare et lille hyggekøkken derude, hvor I kan lave en bygselbøkker til mig og mine børn, eller så er det Michelin, hvor jeg bare skal øh, sætte mig ned og holde kæft. Altså forstår I, hvad jeg mener? Altså den her oplevelse af, at de ikke forstår, at der ligger lige så meget øhm, håndværk i en, en klassisk alicarte restaurant øh, i København for eksempel. Ja klart, jeg tror også bare meget, altså, fordi der er så mange af de her gode, lækre øh, mellemklasse restauranter i København, så tror jeg også bare, folk tænker ikke så meget over egentlig, hvor meget arbejder der går i sådan en mellemklasse. Og også fordi øh, mange af de her restauranter jo prøver at skabe en ret, jeg vil ikke sige hjemlig stemning, men en velkomne stemning, og der er altid øh, bare måske højt til loftet også, ikke? Fordi mm -hmm. man rummer mange forskellige typer, og det er jo det, man er interesseret i, ikke? At den her spiseoplevelse, øh, restaurantoplevelse skal være tilgængelig for så mange som muligt. Fordi det er jo ikke alle, der har lyst til eller har råd til at spise længe øh, hver uge eller flere gange om måneden. Så de her mellemklasse-restauranter er der jo virkelig for at give folk en luksuriøs oplevelse i hverdagen. Ja, det, det, jeg tror i hvert fald, at det her mellemklasselag er sådan der totalt Hannah Montana lifestyle, sådan best of both worlds. Der. Vi prøver faktisk at lave noget lækkert, men sådan der, ikke at gøre det præsentjøst. Ja. Fordi at øh, skuddet til min øh, redaktør Sara, øh, hun fortalte mig også, at øh, hun havde været på en Michelin-restaurant, hvor at hun brød så faktisk ikke om det. Altså selvfølgelig var maden enormt lækker, men hun synes simpelthen, at det var så stift, at hun blev en, enormt opmærksom på sig selv inde på den her Michelin-restaurant, hvor hun var sådan, så er jeg bare helt Okay med at betale de 1000 kroner mindre, men så får lov til at skåle med tjeneren, eller nogen, der bare står i der civile karter-t-shirt eller et eller andet, og bare sige sådan der her velkommen til. Vi skal nok sørge for, at vi serverer der enormt lækker mad, Så for hende havde det været en, en federe og en mere lækker oplevelse end den her sindssygt dyre tusind eh, kroners menu på en Michelin-restaurant. Øhm, så det, det er måske et meget godt budskab det at komme ud til med gæsterne, at, at øh, bare fordi at du ikke betaler 5000 kroner for en menu, betyder det altså ikke, at folk ikke går så umaget med det her stykke arbejde. Præcis. Øhm, Frederik, hvis du skal prøve at komme med et godt råd til, øhm, til den her, kan du ikke bare lige typen, som jeg jo egentlig synes også går rimelig godt i, i spænd med den type, du fremlægger men den her, kan du ikke bare lige lave mig en øl, selvom er du er ja. i gang med alle mulige andre. Øhm, hvad, hvad vil du så sige til, det? Eller sige til dem? Mm, jamen jeg tror også bare det hele der med ligesom at måske bare lige tage et skridt tilbage og så respektere det, det, altså, det arbejde, det håndværk, der ligesom er lagt i det, fordi jeg, jeg kan super meget genkende det, det er også bare, hvis jeg er ude med mine tidligere kolleger til øh, Unge Børges 60-års, hvor vi står og laver cocktails, så vi ligesom har lavet et cocktailkort med øh, ham, der har fødselsdagen. Det er ligesom hans yndlingsstring, det er det, det skal være, eller om det er til en, en stor firmafest med de her helt dyre herrer der, som, hvor de også typisk kommer hen, og kan vi ikke lige få det der shot, hvor vi sådan, nej, fordi vi har altså, målt ud i forhold til hvad, altså, hvor mange sandslige, øh, bruger vi i den her drink, og hvor meget bruger vi i den her drink, og hvis vi ligesom begynder bare at pisse den væk, så, så står vi og mangler halvdelen i kortet, og det, det tænker folk bare ikke over. Mm. Så det er, altså, bare lige tage det der skridt tilbage, og så sådan igen, som du selv siger, mm. om det er en Michelin-restaurant, eller om det er, fordi vi er ude til en fødselsdag, eller whatever, der er lagt rigtig meget arbejde, og rigtig mange timer i, ligesom at, hvad skal man sige, sikre sig, at der er nok til alle, uden at vi ligesom køber for meget ind, og ligesom, det, det er super svært at finde øh, at lave det der med, bare sådan, at vi skal ud til en med 50 mennesker, hvor mange drenge skal vi lave hver, hvor meget skal vi være med. Altså sådan, der, der er lige så meget i det. Ja, jeg har også arbejdet for et venfirma på et tidspunkt. Altså, shit, hvor lå der bare meget arbejde i at prøve at regne ud hvor meget folk spiste af hver, og hvor meget folk drak af hver, og nogle gange, hvor man bare kunne stå, lige når barn åbnede, fuck, vi mangler allerede istegninger og mm. nogle gange, hvor man bare stod og sådan badet i smeltede istegninger fordi der ikke var nogen, altså hvor det sådan, der var virkelig nogle møder der, hvor man skulle prøve sådan at regne ud, okay, der er seks glas i en champagneflaske, der er fem glas i en vin, hvis de får lidt dybere glas, og så er der nok nogen, der helst vil have den her drink, altså sådan der, det har jeg fuldstændig glemt, for meget arbejde, der egentlig lå i det. Øhm, Nikita, øh, den her bare lige type, som jo også går sindssygt godt i spænd med din, din Has type ja, det kan man sige. Øhm, hvad, vil du, øh, hvad vil du give råd til den her type? Øh, noget med at prøve at måske tænke sådan lidt, hvis det nu var mig, der var i tjenerne eller bartenderens sko, ville jeg så synes, det var nice, at der sad nogen og prøvede at blive ved med at overbevise mig om, hvordan jeg skulle gøre mit arbejde. Altså se ud over egen næsetip egentlig? Ja, så altså, prøv at huske på det der med, at der er også et menneske, der står foran en. Det føler jeg, at der er rigtig mange mennesker, der glemmer. Altså enten taler de bare super nedladende, eller knipser for den tags skyld, eller synes, at jamen, det er jo bare lige, men, men de glemmer alle de andre ting, der jo ligger i, ude i periferien. Ikke? Som hvis man har pisset travlt, og bruger træ, har fået en forkert stik bøf, og alle mulige andre ting, der er jo også andre problemstillinger, desværre, man skal tage sig af. Mm. Og ofte har man jo heller ikke nødvendigvis mulighed for, som tjener eller bartender, at give gæsterne det, de beder om, hvis de beder om noget, som ikke er, hvad kan man sige, inden for rammerne normalt. Ikke? Mm -hmm. øhm, y, det er jo din type. Elsker den her type. <laughs> Moms. Ja. Hvilket, hvilket godt lille råd vil du, vil du give dem med, som de bare lige kan så til sig? Jeg tror, man skal prøve at tænke det, som Nikita måske meget godt siger, sæt dig ind i den anden persons sted. Måske prøve at drage den der parallel til, vil du, hvordan vil du have det, når du stod på dit arbejde mandag morgen, og din chef, din kollega, bare kom og sagde, kan du lige gøre det her? Kan du ikke, lige, kan du ikke bare lige gøre det her for mig? Ja, øh, 50 at, nej. gange. Nej, nej. Det, det, skal, det kan jeg ikke. Jeg, jeg har alle mulige andre opgaver, der også venter. Så, øh, så hvordan vil du have det med, hvis folk bare lige komme op til dig og spurgte, om du ikke bare lige kan gøre en tjeneste? Mm -hmm. Ja, fordi det er jo virkelig det der med, at, at det er jo ikke den ene, der siger det, der er problemet. Men problemet er jo, at hvis alle har den samme tilgang til, at det kan vi godt lige spørge tjenerne eller bartjenerne om, om de ikke bare lige kan gøre det på den her måde. Og så er der jo en tommelfingerregel, der hedder, at en tjener cirka skal kunne tage 25 gæster. Typisk så har man nok lidt mere end bare lige det, fordi at øh, low for og low bemanding, så vi kan tjene nogle flere penge. Øhm, og så kan man godt stå med 50 mennesker lige pludselig, som alle sammen siger, kan du ikke bare lige sævrere mig en gin tonic uden? Tonic, så jeg kan få <laughs> med leje. Noget andet, jeg faktisk også lige vil indskyde til det, jeg synes med også, at det er så man agtigt, at dem, der sådan, køber det form for arrangement, som du, øh, du omtalte her, du har, du har været en del af, ja. hvor de siger, I må ikke give dem shots. Hvor det sådan, kan I lige sige, nu ved jeg ikke, om det har været et firma eller et eller andet, mm, men jeg får ja, lyst til at være er sådan visk. der, Mr. Big Boss, ja. du må lige informere dit personale omkring, hvad der er for nogle regler, fordi jeg overgår ikke, at jeg skal stå og give tusind afvisninger til stive mennesker i løbet af en aften. Det ja når jeg bare er så vild. Mm. Altså. <laughs> men det er bare så vildt nok, ikke? Altså folk bare, altså, og jeg, jeg elsker selv at køre shot i hovedet, det gør jeg faktisk. Men, men det var det her med, når man står til sådan et arrangement sammen med, sin, sammen med sit firma, eller hvad det nu er, hvor man er sådan, øh, jeg blev også spurgt her i fredags, men hvorfor gør I ikke det? Hvorfor kan I ikke bare gøre det? Sådan, jeg tror faktisk at den her regel er blevet indført fordi det nok er bedst for jer. Øh, du har ikke lyst til at stå og se dine øh, kvindelige mandlige kollega på øh, på arbejdet mandag og tænke fuck jeg skulle ikke have der shots. Mm -hmm. Ej, der var på et tidspunkt hvor at vi også holdt et arrangement. Øhm, og hvor at det var sådan helt det var til et bryllup. Og øh, så var der en stakkelskudt, som bare var alt for fuld og bare rigtig gerne ville hjem. Og han står bare sådan, boys, jeg tager hjem nu. Og alle de her boys er bare sådan, at du skrider ikke, og du bliver. Og sådan, der, han at drikke nærmest sådan, der nedlægger ham på gulvet og bare hellersbrudt i kæften på ham. Klip til, at, at jeg er øh, ude for og skal finde noget, øh, noget mere alkohol, altså hente noget mere vin eller et eller andet. Kommer tilbage, og så ser jeg bare lige pludselig bruden, hun bare har blod over det hele. Og så er jeg sådan, hvad fanden er der sket her? og så lige så ser jeg den her stakkelsmand som har prøvet at komme hjem øhm, med øhm, med et viskestykke op for en munden og der drøber bare ned med blod så har, fordi at han har været så stiv så er han øh, faldet og slået hovedet ned i betongøllet, og mistede alle FI'er oh, forhold til Nej, Nej, nej, nej, nej. Skrækligt. Uh. <laughs> fordi så endte det med, at nu, var faktisk super gule. Cool. Jeg tænker bare, fuck, hendes brodkjol er ødelagt. Festen er jo død nu. Altså fordi, at vi fik besked på, om vi ikke lige kunne finde tænderne. Fordi, oh, <laughs> nej, nej, nej, nej, nej. Ej, det var så absurd en situation. Finde tænderne, hvad, så vi kan lime dem fast, eller hvad? Man skulle ikke sætte dem på Måske. igen. Hvad han bare have nogle porcelægter. Nej, præcis, det. Det. Oh. at jeg havde så en kollega der, som jeg selv havde oplevet at få flået sine tænder ud, og han øh, kunne overhovedet ikke læse rummet, så han siger bare, at de der tænder får han skulle aldrig igen. Altså, <laughs> man, nej, nej, nej. Var det sådan, der, nu, nu prøver vi bare at finde de der tænder, og så, så må vi sende videre en ambulance, og så må oh, de nej. fucking stå for at finde ud af det der. Men det er jo i virkeligheden meget god Forklaring næste gang den unge der spørger dig, hvorfor kan du ikke hvorfor kan ikke få chort så siger du bare fordi du er ikke interesseret i at miste alle dine fire forudsender. Nej, men der kunne man jo bare tydeligt se, at, at der var nogen, som ligesom bare udnyttede det her fri bar, hvor at der ligesom ikke var nogen, der havde sat nogle rammer for at virkelig at hjælpe dem godt på vej, og sådan Stakkels skud der bare havde stået i to timer og sagt en gammel hjemme på tåge bliver tvunget til at drikke noget mere, ender med, at han bliver så fuld, han smadrer alle hans fire forudsender. pres, <laughs> Sindssygt kultur. Ja, netop skuddet til, øh, til drukkulturen. Men øh, jeg synes lige, vi skal sådan prøve os, at, at vi kan opsummere med sådan et fordi at, øh, der er jo et eller andet over, at de her tre typer, I har taget med i dag, altså de minder jo egentlig sindssygt meget om hinanden. Jeg føler, at der er sådan en grundlæggende råd, vi kan give de her tre typer. Det er stol på øh, de medarbejdere, der er på den restaurant, I går ind og spiser på, og måske lige researche, hvad det er for et sted, I også går ind på, altså også ja. for deres egen skyld. Ja. Hvad tænker I? Har I noget andet, man lige kunne skyde ind til, til den her type af, af gode råd? Altså jeg tror også bare, at folk ligesom, glemmer, når det ikke er for eksempel Michelin, eller sådan, så er det jo også et, altså et arbejde for eller sådan der står på den anden side og ligesom prøver at give den bedst mulige øh, service eller bedst mulige mad eller drinks. Hvor det er bare sådan, fordi de ligesom kommer alkohol på, så, så glemmer de, at det også er et arbejde, hvor at, jeg kommer heller ikke op. Kan du ikke bare lige til en tømmer, der skal ud og lave noget andet hos mig? Altså sådan, det er jo, de glemmer bare det der professionelle erhverv, vi har. Mm -hmm. så, og det er ligesom bare også der lidt er dømt til at, at tage det der sure æble og skulle altså, enten altså, tør deres bike op eller noget, fordi de, de, de, de drikker for meget, eller fordi, og så, så smider de hæmningerne, og så går de bare ud os. Og mm. Det er jo bare et arbejde, ligesom alle andre. Ja, øhm. ja så helt sikkert at det er jo ligesom, det er jo for at passe på alle, altså både personalet og de gæster, man byder velkommen i, i ens hus på en eller anden måde. Ikke? Ja. Mm. Respekt. Det er super vigtigt. Aria's det var lidt den første sang, jeg kom til at tænke på. Øhm, jamen, jeg tænker egentlig, at, at vi lukker den der. Jeg kan mærke, at det var meget godt til mig. Sådan meget trauma-bonding. Altså om, omkring lige at give tjenerne, nej, undskyld, øh, gæsterne et glas tilbage i hovedet, omkring, at altså, I kunne også godt Altså gøre noget for at gøre vores arbejde lettere. Ja. Altså der, der, der er der i hvert fald mange steder, jeg har været på, hvor der stadigvæk er sådan en eller anden form for slave-tendens. Mm. Ja. Altså hvor det er sådan, at jeg betaler, så du gør bare, hvad der bliver sagt. Præcis. Konkret. Ja, ja. Men i virkeligheden betaler man jo for at få en god oplevelse. Jo ikke for at have en bottler stående. Nej, præcis. Øhm, jamen, øhm, jeg synes, vi skal lukke den der. Og øh, så vil jeg sige til dig, der har lyttet med, at øh, du selvfølgelig har lyttet til Når den sidste gæste gået, og mit navn er som altid Anna Lund. Og husk, at du som endnu en gang, som altid, altid kan finde øh, flere episoder inde på vores 24-7-app eller din foretrykkende podcast-app. Og så kan du naturligvis også lytte med hver uge i radioen. Og øh, tusind tak til dig, der lyttede med, men altså, virkelig tusind tak til øh, Nikita, Frederik og Y for at deltage i dines program. Det har virkelig været en fornøjelse. Tak I lige måde. Hej hej. Hej, hej. Ja, det det. Og tal. det? ja. Åh, det havde hun også købt det til men hvad det er. has... <laughs>